Скульптура Скульптурою називають вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'єдну форму, чи сам такий твір. Звичайно, скульптури створюють одним із двох традиційних способів – ліпленням чи литтям. Раніше матеріалами для скульптур здебільшого слугували камінь чи дерево, а при литті спочатку робили моделі з глини, а потім відливали її копію з металу чи гіпсу. Одним з різновидів скульптури є рельєф опукле зображення на пласкій кам'яній чи дерев'яній поверхні. Сучасні скульптури роблять з найрізноманітніших матеріалів: пластику, скла, різних побутових предметів. Боги та кумири. Тільки но люди почали користуватися знаряддями праці, вони створювали фігурки людей і тварин, а також міфічних істот. Ідолів чи кумирів, щоб Улестити богів і відлякати злих духів. До найдревніших скульптур, знайдених під час розкопок, належать статуетки, виготовлені близько 30 тисяч років тому. Давні єгиптяни десікали величезні фігури з монолітних брил. Чимало величезних давніх скульптур збереглося в Азії та Південній Америці. Тотемні стовпи американських індіанців – різновид примітивної скульптури. Дивовижні за своїм реалізмом статуї створювали давньогрецькі скульптори. Зміна стилів У середні віки європейська скульптура мала майже виключно релігійний характер. В епоху відродження художники повернулись до реалізму давніх греків, створюючи твори як для храмів, так і для багатих людей, які замовляли мармурові та бронзові скульптури. Ломка традицій у 20-му столітті скульптори почали розробляти нові стилі, намагаючись висловити за допомогою об'ємних зупражень абстрактні ідеї та почуття. З'явились так звані інсталяції, незвичайні композиції з предметів повсякденного вжитку, а також рухомі конструкції, мобілі, ілюстрації. Давид Мікеланджело, 1501-1504, один із шедеврів культури Ренесансу. Робота американського скульптора Енді Голсуорсі «Щелини в замерзлому снігу» 1988 рік. Приклад ландшафтної скульптури, вписаної в навколишній пейзаж. Сотні років тому жителі острова Пасхи висікли понад 600 кам'яних статуй Моаї, користуючись лише примітивними рубилами.